Teatru Național Radiofonic Vara Comediei Teatru Radiofonic prezintă pe George Constantin în trei piese de Anton Pavlovich Cehov regia artistică Dan Puicani. Ursul interpretează George Constantin, Dana Dogaru, Mitica Popescu. Sănătatea. Juponeasa și bucătăreasa s-au dus să culeagă în mure. Vedeți, orice viețuitoare se bucură de viață. Până și pisica. Și ea e mulțumită. Se plimbă prin curte, prinde păsărele Numai dumneavoastră nu vă îngăduiți o bucurie. Stați toată ziua ca închis să în nu daie. Parcă ați fi la mănăstire. Uite, de un an aproape n-ați mai ieșit din casă. Și nici n-am să mai ies vreodată, Luca. Oh. Pentru ce aș ieși, viața mea s-a sfârșit. Să nu dus Nu, nu, nu. El e în groapă. El e înmormântat între patru pereți. Nicolae Mihailorice a murit. Și nu mai nimic de făcut. Așa a vrut Dumnezeu Fiind să-l ușoară acolo unde e. Ați plâns cât ați plâns Gata Ajunge Durerea Are și -a o margine Că doar nu o să jeli și să purtați Azul toată viața Iaca Și mie mi-a murit baba e, Am plâns-o Am oftat vreo lună Și gata Vedeți, ați uitat și de vecini. Nici dumneavoastră nu vă duceți la ei, dar nici pe ei nu vreți să-i primiți. Trăim, iertați-mă, trăim ca niște lilieci. Eh? Să nu fi fost oameni cum se cade prin vecinătate, aș mai zice, dar așa. Tot județul e plin de boieri. La Râblov, E un regiment de husari, ci mai ofițeri, o mândrețe de bărbați. Ți se scurg ochii după ei. E, coniță, coniță, sunteți tânără, sunteți frumoasă. Să vă tot bucurați de viață. Să știți că frumusețea nu ține o veșnicie. Încă vreo zece și pe urmă... O să voi să treci ca o lebădă pe stradă ca să mai scoateți din minți pe domnul ofiseri, Dar va fi prea târziu. Știi că de când a murit Nicolae Mihalovici, pentru mine viața nu mai are niciun rost. Păi Ți se pare că trăiesc, da? Asta nu-i decât o aparență. Am jurat că până la moarte n-am să-mi scot odiul și n-am să mă arăt în lume. Ai auzit? Vreau ca umbra lui să vadă cât l-am iubit. Acolo, pe lumea cealaltă. O să mă vadă tot atât de curată Pe cât m-a lăsat În loc să vorbiți așa Mai bine v-ați plimba puțin prin grădină Nu, nu, nu, nu, nu Sau nu. Sau ați porunci să vă înhame la trăsură Pe Toby Sau pe Uriașul a? Ce ziceți? Și ați merge prin veci oh, El l-a iubit atât de mult pe Toby Da Ce frumos mână Câtă Câte oh. putere oh. Când întindea frâul, câte a grație. Hm? Îți aduce aminte. Îmi să să-mi aduc aminte, doamnă. Hm. Lui Toby să-i se dea astăzi o porție dublă de ovaz. Bine, Conice. Dar cine ar fi? Cine fi? Hm. Să spui că nu primesc pe nimeni. Te rog. Bine, Conice. Dragul meu, Nicolai... Dragostea mea nu se va stinge decât odată cu ultima bătaie a inimii mele. Sunt o soțioară cu minte credincioasă. M-am ferecat între patru pereți să-ți fiu credincioasă toată viața. Da, da... Dar tu... Nu-ți e rușine deloc. De câte ori -ai înșelat? De câte ori nu mi-ai făcut scene și m-ai lăsat singura săptămâna E, Coniță? Da. Întreabă cineva de dumneavoastră. Vrea să mă vadă. Nu i-ai spus că de când a murit soțul meu nu mai primesc pe nimeni? E, bai i-am spus, Coriță, dar și nu vrea să asculte. Zice, că are ceva foarte important. Nu primesc. Bai păi, i-am spus, dar e, e, e un îndrăcit. A jurat da. și a intrat drept în sufragerie. Ah. <laughs> Uitați-a cu acolo. Ha, bine. Primește. Da, da. Ce bădăra nu mai fi și asta? Dar ce oameni nesuferiți, ce vor de la mine? De ce-mi tulbură liniște? Nu Dumnezeu, cred că trebuie să mă retrag la mână în sigură. nu Îți place să trângelești pe acolo? Domnule! Mă gădă, Domnule... Am onoare să mă prezint, domnule. Locotenent de artiliere în retragere și moșier, Grigori Stepanovis Smirno. Ah. Sunt nevoit să te tulbur pentru o chestiune foarte urgentă. Ce doriți? Răposatul dumneavoastră soț, pe care am avut onoarea să-l cunosc, da. mi-a rămas dator pe două polițe 1.200 de ruble. Mâine fiind scadența și cum am de făcut niște plăți la Banca Agrar, vă rog, doamnă, să mă chitați datorie chiar astăzi. 1.200? Da. Vai. Și pentru ce vă datora soțul meu acești bani? Pentru o îl cumpărat de la mine. O văz, o văz, da. Luca! Da, polisă. Nu uita să-i dai lui Tobi o porție dublă de o văz. Da, Desigur, că vă voi plăti suma dacă spuneți că Nicolai Mihailovic vă datora. Numai că vă rog să mă iertați, dar astăzi nu am bani asupra mea. Poi mâine însă, când se întoarce administratorul meu de la oraș, îi voi da ordin să vă plătească tot ce vi se cuvine. Dar acum nu pot să vă satisfac dorința. Pe lângă asta, chiar astăzi s-au împlinit șapte luni, șapte luni de la moartea soțului meu. Și nu mă simt deloc dispusă să mă ocup de chestiuni financiare. Dar nici eu nu sunt disfus ca mâine să mi se scoate moșia la mezat. Poi mine, veți primi banii care vi se cuvin. mie îmi trebuie bani azi, nu mai. Iertați-mă, dar astăzi nu pot să vi dau. Iar eu nu pot aștepta până poimele! Dar ce să fac? Ce să fac dacă nu i-am acum? ăsta ultimul dumneavoastră cuvânt? Da, ultimul. Mi se pare că am vorbit destul de limpede. Când are să vi administratorul de la oraș, am să vă plătesc. Dar eu la dumneavoastră am venit, nu la administrator. Vă rog, vă rog. Ce dracu am eu? Iertați-mi expresia cu administratorul dumneavoastră. Iertați-mă, stimate domn, dar nu sunt obișnuită cu asemenea expresii, nici cu un asemenea ton. Și nici nu vreau să vă mai ascult. E te uite? Ia te uite. murit bărbatul, e prost dispusă și câte și mai câte! Administratorul a plecat, dreapul să-l ia, iar eu ce să fac, mă rog? Să mă nalți cu balonul la cer ca să nu mă prind creditorii, Să mă dau cu gabă de pereți? Am fost la nu din mea casă. Iar Iarușevici s-a ascuns, cu curâțe m-am certat. Era cât face să-l arunc pe fereastră. Azutov era bolnav de făleră. Iar dumneavoastră e prost dispusă. Nici din canalele astea nu vrea să plătească. Și asta mă mai fi sunt o cârpă. Prea mă port delicat cu ei. E, stați că vă arăt eu, lua vă să vă ia. Rămâne aici și aștept până îmi plătește datoria. Să ne ei. sunt furios. Sunt furios astăzi, foarte furios. Tremur de furie, m mă năbuș Dumnezeule, m-a Moșule! Adumă un par cu apă sau vas! dată domnule! Ce logică mai fi și asta! Un om are neapărat nevoie de bani, a ajuns cuțită la os și dânsa nu vrea să plătească, fiindcă mă rog, nu-i dispusă să se ocupe de chestiuni bănești, logică, femeiască, ce vreți! Dar nu a plăcut niciodată să stau de vorba cu femeile! O, dom domnule! Am bine să urlă! Domnule! curnița ai bună! Ești E bolnavă! Ei, nu e nimic! Stau aici, nu mi dai banii! O să fii bolnav o săptămână? Bine! O să stau o săptămână! O să fii bolnav un an, o să stau un an! Nu mă impresionează nici rochia de doliu, nici gropițele din obraj! cunoaște mai toate astea! Ia, o căldură insuportabilă. Si nimeni nu vrea sa-mi plateasca Noaptea trecut am dovit prostile Pe langa toate astea Cop si fusta asta in doliu cu proastei O, Oala, doare, oala O doare capul Pot, cer si sa beau putina vodcă! Mociule! Domnule, ce doriți? Atu-ne ce vodcă! De bucă, de bocă! Oh, l-am ce zice, ce bine arăt. Răfuit, cu cizme de noroi, ne nepieptănat, cu paie pe haine, te bomești că doamna m-a luat dreptul îndelhar. Poftiți oh, do vodcă, domnule, ca să știți, Că vă cam multe! Cu cine greșe, vă De unde o fi picat și săritul ăsta? Stimate domn, în singurătatea mea m-am dezobișnuit să aud glasul românesc și nu suport țipetele astea. Dați-mi banii și plec. V-am mai spus odată, nu am bani. Așteptați până poi Și eu vă mai spus odată, am nevoie de banii azi și nu poi mâine. Dar ce pot să fac dacă nu am bani? Așadar nu i dați acolo, nu! E, în cazul ăsta ar rămân aici până împlătiți. Domnule! Împlătiți poimene! Stau așa până poimene! mine! Nici nu mă urmez din loc! Stimbate, domnul, vă rog să nu strigați! Nu sunteți îngrajd! Dar nu știți cum să vă purtați cu doamnele? nu e adevărat! Nu știți! nu e adevărat! Știu să vă port foarte bine, domnule! Nu, nu știți! Sunteți un, un post crescut! Ha, un nepoliticos! Ha, ha, Oamenii de lume nu vorbesc așa cu femeile! Nu știu să mă poart în societatea doamnelor! Femeile nu! Da. de când ești mai ai văzut atâtea vrăbii, câte femei am cunoscut eu. Ha. Ha, ha. De trei ori m-am bătut în duel pentru femei. 12 femei le-am părăsit eu, iar nouă m-au părăsit ele pe mine. A fost o vreme când eram un prost. Mă risipeam în vorbe dulci, între scene, în complimente, făceam referențe, iubeam, nebunește, oftam la lumina lunii, sufeream, mă topeam, înghețam, ardeam ca flacăra. Am iubit cu patimă, cu ardoare în tot felul. Dragă să mai ia. mi am prăpădit jumătate din avere cu sentimentele astea duioase. Acum nu mai mă duceți de nas. Gata, s-a terminat. Ochii negri, pătimașii, buze roșii, gropițe în obraș, clar de lună, suspine, șoapte drăgăstoase. Toate astea pentru mine nu mai fac doi bani. Nu vorbesc de cei de față, dar așa, în general, toate femeile, toate, fără nicio excepție, sunt niște izmenite, niște prefăcute invidioase și mincinoase până mălva oaselor. Vă rog! sunt superficiale, meschine, fără suflet, fără pic de logică, în dragoste, nu știu decât să miorle și să ofteze. timp ce bărbatul, bărbatul suferă și se sacrifică, toată dragostea femeii se exprimă într-un singur fel. Se împăunează și face tot ce poate ca să te ducă de nas. Ați avut nefericirea să vă nașteți femeie. dar cunoașteți destul de bine caracterul femeii. Da, Spuneți-mi sincer, dar sincer. Ați văzut vreodată o femeie care să fie sinceră? Credincioasă și statornică? <laughs> <laughs> N-ați văzut niciodată. Credincioase și statornice sunt numai femeile bătrâne. Și pocite! Mai degrabă e să întâlnești o pisică cu coarne sau un sitar alt de decât o femeie statornică. Adică, după părerea dumneavoastră, cine e statornic în dragoste? Ah, te pomenești că bărbatul! Da, doamne, exact, bărbatul! Barbatul, ah, ha, ha, ha, bărbatul, bărbatul și statornic în dragoste! Ah, ce noutate! Cu ce drept afirmați asta! Dacă așa stau lucrurile, atunci dați-i voie să vă spun că din toți bărbații pe care i-am cunoscut, cel mai bun a fost bietul meu soț. L-am iubit cu pasiune, cu toată ființa mea, așa cum numai o femeie tânără și inteligentă poate iubi. I-am dorit tinerețea fericirea, viața, averea mea. Am tăit numai pentru el. Mă închinam lui ca unui idol și, și ce credeți, el, bărbatul acesta pe care l-am socotit cel mai bun, mă... Și -a la fiecare pas. Da, da, da, da, da. Îmi risipea banii și își batia joc de sentimentele mele. Cu toate astea, domnule. Cu toate astea. L-am iubit și am fost credincioasă. Și nu, nu mai atât. Nu, nu mai atât. Am murit și eu. Ii mai sunt credincioasă. M-am mormântat pentru veșnicie între patru pereți. Și doliul am să-l port până la moarte. Mă rog, mă rog, doliul. Mă. Nu înțeleg greu cine mă luați. Parcă n-aș ce înseamnă mascarata asta cu doliu ah. și pentru ce v-ați îngropat între patru pereți. Da, foarte Dar sigur, e atât de poetic, e plin de mister. Dacă vreun ofițer sau vreun preot ar trece prin fața conacului dumneavoastră, n-ar putea să nu spună: ah. Aici ciudată Tamara, ah. care din dragoste pentru soțul ei și-a îngropat frumusețea între patru pereți. Cunoaște-mă, uitați-vă astea! Dar văd că nu ați uitat să vă pudrați! Vă îndrăznești să vorbeștiți mai lastea! Acum îmi Vă rog să nu-ți pas la mine că eu sunt administratorul dumneavoastră! Ah. Nu sunt obișnuit, eu sunt obișnuit să vorbesc pe șleau, așa că vă rog să nu-ți pas la mine! Dumneavoastră, ții pas la mine, nu eu! Vă rog să, vă rog să mă lăsați în pace! Dați-mi banii și urechi! Nu dau! Ba da, o dați. nu Nu! am să vă dau niciun ban! scutiți vă rog, de prezența dumneavoastră. N-aveți de gând să plecați? Nu? Nu! Nu? Nu! Bine! Luca. Da, afară pe domnul! Domnule, vreau să... Binevoiți să ieși și atunci când vi se spune... Da, Cu cine crezi că vorbești? Vezi că acum te va activ tăie. Dumnezeule, Domnule! Domnule, vă rog să ieșiți afară imediat! Sunteți un moșic! Un urs nec și o, o bota. Un monstru. O cum? ce a spus? Ce a, a spus atât de mult un urs! Și-a vrut! Dați-mi voie, dați-mi voie, dar cu ce drept mă insultați? Da, mă insult! Fiindcă sunteți o ființă poetică, aveți dreptul să insultați un bărbat și să nu fiți pedepsiți. Da? Da! Bine, vă provoc la drept, vă rog Cu pistolul! Cu pistolul! A. Credeți că dacă aveți spun zdrave și o ceapă de taur, mă înspăimântați? Așa credeți? Nu sunteți decât un mitocan. La duel! Nu permit nimănui să mă insulte. Ursele! Credeți că mă impresionează faptul că sunteți o femeie, o făptură Ursele! gingașe. Ursele! Urus, e vreme astfel. să lăsăm prejudecățile, uh. că numai bărbații trebuie să plătească pentru insulte. Dacă egalitate de drepturi, egalitate de drepturi o să bine. fie. Să ne duelăm! Să ne duelăm! Ne duelăm. Cu, pistol. cu pistolul, da? Imediat! Imediat! Bărbatul mi-a lăsat destule pistoale. Ne aduc îndată, cu câtă plăcere am să vă trag un glon de săna dumneavoastră. Lua vară dracu să-l o ia! O, să o omor ca de găină. Nu-ți băieți, Sandro, și un gățel sentimental. Pentru mine nu există făpturi gengase. Băierule, fie vă de un bine pe bătrână. Plecați, plecați de aici. De-ați băgat și acum, ah, acum vreți să vă bateți și în duel. Acum e principiul de egalitate în drepturi, de emancipare. Sexele sunt egale, așa că am să trag în ea din principiu. Oh, ce femeie, la am să vă atrag un glonte în capățână, ce femeie! Se roșii ochii străluceau, a primit provocare. Pe cuvânt deciste că e pentru prima în viața mea când întâlnesc o femeie casa. Băierule, plecazi pentru numele lui Dumnezeu. E ca așa mai zic și eu, e adevărată femeie, nu e miorlăite e spirit, e foc, e dimavită. Zoc, cea, îmi pare și rău, îmi pare rău să o mor asta. O, pleacă-mi. Oh, începe să-mi placă femeia asta, serios. Cu toate care are gropițele alea în obraș, totuși îmi place. Sunt gata să ieri și datăria. Și, și, da, da, de poftim, mi cu trecut furia. Minunata femeie, minunata! Vă fi în pistoalele! O, fie, cu liniță! Mai întâi, înainte de a ne bate, aratați-mi, vă rog, cum cum se umblă cu ele. Oh. N-am ținut în viața mea un pistol în mână. Doamne, Astăzi, sfinte, vă rog! O maltă da. este! Fie de voi! Nu să-i chip de rău și fizitiuri! Da! De uriacă și pe capul nostru, mi-apăsați. Vedeți, dar mai există câteva feluri de pistoale! Da. Pistoale speciale pentru duiel. Da? Oh, oh, minunate pistole. Da, da. Pistolul trebuie ținut așa. Oh, ce chiar, mi să te prinde cu văpare. Da, da, da, așa. Pe urmă, ridicați cocoșul. Așa, așa, da. așa. țintiți, așa. capă puțin, puțin pe spate. Da. Întindeți mâna așa, apoi cu degetul ăsta, Apăsați pe și... gata. Dar cel mai important e să nu vă grăbiți. Stați liniștită și țintiți. Așa aveți grijă să nu vă tăimă remara. Bine. Da. Săcut că... Nu-i nemerit totuși să tragem cu pistoalele în cameră. Dar ar fi mai bine să... Să mergem în grădină. Da, să mergem, da. Vă previn însă că eu voi trage în aer. Cum așa? De ce? E treaba mea, de ce? Da, da? Ei nu, domnule, nu vă mai dați înlături. Vă rog să mă urmați, nu mă liniștesc până nu vă găuresc fruntea asta pe care o urăsc atât. Vă este frică? Da, da, mi-e frică. Ei bine, nu-i adevărat, minciună! De deci ce nu vreți să ne batem? Fincă... Fiindcă... fiindcă îmi placeți. Aha! Îi plac! Are îndrăzneala să spună că îi plac! Nu, domnule! După dumneavoastră! Ei bine, ce vina am eu dacă place îmi placeți, îmi placeți, înțelegeți, sunt, sunt, aproape îndrăgostit. Plecați, plecați, vă doamne, doamne, ce femeie, n-am văzut în viața mea așa ceva, sunt, sunt pierdut, am căzut în cursă ca un șoarice. Plecați, plecați sau trag! Trageți! Știți, nu vă puteți închipui ce plăcut să mor sub privirea ochilor dumneavoastră minunati, să mor împușcat de o mână catifelată. Doamne, Doamne mi-am pierdut capul. Gândiți-vă bine și luați o hotărâre imediată. Hotăreți, da. sunt nobil. Doamne, mă trag dintr-o familie onorabilă, Doamne. sunt un om cinstit, am un venit anual de 10.000 de ruble, da. trag fără greșe într-o monedă aruncată în aer, am o herghilie de cai de rasă. Doamne, vreți să fiți Vre. soția mea? Vreau să, vreau să ne batem în el? Doamne, nu mai înțeleg nimic. Da. Luca! Luca! Apă! Să ne gândeam! Mi-am pierdut capul. M-am îndrăgostit ca un băiat. Am un prost. Vă iubesc. Doamne, vă Domnule. iubesc cum n-am iubit vreodată. Domnule. Am părăsit 12 femei. 9 m-au părăsit ele pe mine, dar pe niciuna n-am iubit atât. Mi-am pierdut mințile de Am devenit o cârpă. Stau în genunchi ca un prost și vă cer mâna. Ce rușine. De 5 ani n-am mai fost îndrăgostit. Mi-am jurat să nu mai mă îndrăgostesc. Domnule. Și acum, așa, dintr-o dată. M-a prins în breje. Vă cer mâna. Da sau nu? Nu vreți? Bine? Bine? Stați! Nu! Stați Da! Uh, da! Uh, nu, nu, nu, nu, nimic! Nimic! Putați pleca! Nu! Nu stați! Stați! Nu plecați! Nu, nu plecați! Adică nu plecați! Plecați! Vă sau... Sau nu, nu, nu! Nu plecați! Plecați! Ad... Ce mai stați? Plecați! Adio! Adio! Stați! Stați! Nu! Nu plecați! Ah! Ah, ce furioasă sunt! Nu, nu vă apropiați! Doamne! Nu. Oh, ce furios sunt! M-am îndrăgostit ca un licean! Vă ador! Asta mi-a trebuit să mă îndrăgostez de dumneavoastră! Mâine trebuie să plătesc procentele! Cosito a început și poftim! Eu niciodată, niciodată n-am să-mi iert asta! lăsați -mi. Oh, doamne! <laughs> Jos, oh. Vreau să ne batem. Te iubesc! Te să ne batem. Te iubesc! Salut, mm. Mm. Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Te Tot Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! i se mai <fie> Cerere în căsătorie interpretează George Constantin Virgilo Bășeanu Virginia Mirea Vasilevici, scubule, <laughs> nu știi că sunt de bucuros drăguță, <laughs> E așa surpriză, zic și eu. Dar cum o mai deci? <laughs> cum o <mai> deci? de <laughs> întrebare. <laughs> Dar da, dat da, acum da, da, mai da. E nișor în mă și așa mai departe. Pofti, pofti, pofti. stai jos, stai da, jos. Da, da, să da, da. știi că nu i frumos să uiți vecinii. A, Dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale drăguță, fracmă, nu și tot chisu, mă cum pleci undeva. Nu, he? nu, nu stima bine, de eu am venit, numai. Um, nu mai până la dumneavoastră. Atunci de ce te-ai pus în frac drăguță? parcă îi face vizite Nu, stai, stai, vreau să, să vezi, dumneavoastră, despre ce e vorba. Ba... Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. <t Albertofera> Iartă-mă, da, sunt ca întulburat. Stai, stai, stai, stai, stai, mai bine, n-ai Să beau puțin apă, <hhen> dacă nu te supe. Te pomenești a venit să-mi ceară bani. No, nu-i dau, noi i dau. Aa... Da, despre ce este vorba drăguță? Vezi, ta, adică cum, sunt strajnic de tulburat. și după cum poți vedea și dumneata și... Da, pe scurt, ai dumneata, mă poți ajuta? O, dar nu mai ai întinde așa, da. dar spune da, dată, ce este vorba. Uite, data numai decât. Îi da. spune. Să, să mai beau, să vă înduc și Uite, uite ce am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna Fica dumitare! Puișorile! Ivan Vosilevici! Ia mai spune o dată! A... a... a... o Drăguțule! Drăguțule tare-s bucuros! Și așa mai departe! Uite, uite, uite, tocmai de aceea și eu! Uite! De când îmi doream eu asta, era dorința mea dintotdeauna De când te știu, mi-ai fost drag îngerașului Parcă ai fi fost copilul meu Deva Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe Și nici nu te închipui cât am dorit-o Uite, uite, acum mă duc să o achir pe la și așa Da, da, da, ce crezi? Mai pe cum simțământul este O mândrece de bărbat ca dumneata și nu vrea Cred că e îndrăgostită, lui și așa A. mai departe. Uite, mă întorc, mă întorc în -a. -duc mă duc, mulțumesc! Așa! Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, fi, uf, de examen, am și început. uf, uf, uf, uf, urechile. uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, nu mă uf, nu se poate. O așa cum s-ar zice e critică Al doilea am și eu nevoie de o viață așezată Nu? Așa mai tehnită Pentru că sunt bolnav Sunt bolnav de inimă Am într-una palpitație A, îmi sare repede zandara și de totdeauna grozav de agitat Și atunci, uite, de pildă acum Uite, îmi tremură aici buzălă Și mi se bate și plapa dreaptă Oh. Vai, dumneavoastră Taia! Eu am... -am Tata mi-a spus să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă! Da? Da! Vai! Bună ziua, Ivan Vasilievic! Bună ziua, estimată! Natalia Stefano. Ai, iartă-mă, <laughs> iartă-mă. Sunt cu șorțul și în ochii a, de casă, nu știi? nu nimic, da? <laughs> da, tocmai curățam niște mazăle da? pentru că s-au uscat și. Da. <sighs> da, de ce n mai dat atâta vreme pe la noi? E, ce să spui? Stai, stai, stai, stai, stai, stai și asta. Nu, da, întâi stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, Da. <laughs> Da! Așa... Poți fuma? Uite... Ai aici... Dar tui? Da... Asta... Asta ce mai e? Ce? Vai... Ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac? E... Comedie... E... Dar nu cum te duci la bal? Aia nu... Știi ceva? Da. Parcă te-ai făcut mai frumos. No, no, no, nu, nu, nu. No. Ha, hai, spune, uh, spune ce-i cu eleganța asta, uh, dumii tale? Vezi, stă, Chiar că zice se pare că sunt mai... Da, e, vezi, rog. stimată Natalia <laughs> Stepanovna. vorba e că eu m-am hotărât să te rog Așa. să te rog <coughs> să mă asculţi. Uh, Fireşte că ai să te miri, <coughs> nu? Și uh, poate că ai să te și super. Însă, ia, mă, Eu, mă... Ce strășnic, uite cum ai cu Hai. frig iar între mâna. Spune, da, despre ce-i vorba? Da, mă voi, Sili, să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Banovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tal de mult Așa. încă de când, de când eram eu mic copil. Așa. Răposata mea, mătușică și bărbatul ei, de la care, cum voiești și dumneata să știam, moșterii, pământul au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumneavoastră, mamă. Și, afară de asta, pământul meu, binevoie să știi și dumneata se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoie să-ți aduce aminte că poiana boilor. <coughs> <coughs> poiana boilor a mea se mărcinește cu mestecănișul dumneavoastră. Asta e, asta iartă-mă că te întreb. Nu, nu pot să mai. Ai mă spus, mă... spus poiana boilor a mea. Da. Dar... Poiana oară dumitale Poiana boilor ea noastră, nu a dumitale ah, Ba nu, stimată Natalia Stepanovna A mea e ah, Asta e pentru mine o noutate. De unde e scos-o că ea dumitale? nu? Vai, de mine, cum de unde? Stai, stai, stai. Eu, stai, eu vorbesc Nu, eu, eu vorbesc De clinul Dintre mestecănișul dumneavoastră asta? Și mlașina arsă E asta e a, asta. A, nu, a, nu, nu... Da, ati... Vine în fire, da. Ivan Vasilievici. De când, mă rog, s-a făcut adumitale. De când de când, adică de când, de când de când mă țin minte, toată noastra fost, Pe asta el din axe. Da-nvoi să spun că bunica mătușichi mie le-a dat un folosință fără termen și fără nicio oplată țeranul bunicului tatălui Dumitale, fiindcă iau arzi și cărămide țeranii bunicului și tatălui Dumitale s-au folosit pe degeaba de preia noastra timp de vreo 40 de ani și s-au deprins să socotească lor, dar asta nu se nu că poate să fie or glumești, vrei să mă necăjesc. la una, asta nu mă așteptam. Stăpânim pământul de aproape 300 de ani și deodată vi dumnața și declar că nu-i al nostru. Se da ni bunicului, da-l lui cum am avut chiar acum să Se spune, au arsca rămis pentru bunica, mătușii și chimeli. Pe bunica, mătușii și chimeli să le facă în schimb o olezinie, nimic. Păi bunicu, bunica, mătușii da, și chimeli. cum o să. Păi puțin că nu-l înțeleg voiove da, din toate povești. Eu știu una și bună, pe poiana naia noastră și gata. Păi naia mea! Păi naia noastră! Păi naia mea! Păi naia noastră și face. Nu râvnesc la aceea duștale. Să nu vreau. Nu vreau să dau din cei al nostru! Dar mie, Natalese Barbaron, nu trebuie poiană! Păi dacă îți face de trebuință, eu să o dăresc, ia și-mi terminăm, bă, bă, poftim, iau. Da, te poți cu noi? Cum te-ai purta cu niște țigane? Îmi ești mie anum. pământul meu, iardă-mă! Iardă-mă, de asta mai purtare de bun vecin noi. Vrei să știi după mine? Asta e curată o prezlicie? Eu niciodată n-am luat cu ca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui, dar nimănui să mă binească de așa ceva. Păi, da, băi, Nu e adevărat! Nu e adevărat! Da, eu. Chiar Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! și Da! Da! de Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! să Da! Da! Poți să te-nfurii și să răgnești pe noi la dumneata acasă! când de n-ar fi palpitați astea îngrozitoare, dacă nu mi-ar zbăgni atât de tare timp, la aș vorbi eu cu dumneata domnișoară, înțelegi că boiana boilor este a mea? Este a noastră! Ce Ce ce strigați așa? Tata, tata, spune-i, te rog, acestui domn, cui e boiana boilor a dumii Ăăăăă, puișorule, poiana e a noastră. Da de unde mă rog a dumneavoastră? A, uite, a, dar dumneata, ești doar cu scaun la cap? Așa e. He bunica mătușii a dat poiana în folosință vremelnică săranilor bunicului Dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta. Îmi dai voie, scumpule.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 și ai de gând să pui în discuție poiana boilor și așa mai departe? Atunci, mai degrabă să știi că eu o tăruiesc săranilor decât dumneavoastră. Și nu mai explice, da. Dar de unde ții dumneavoastră dreptul să deruiți proprietatea altuia? Uite ce e tinere eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe tonul acesta. <hie> <hie> și așa mai departe. Ce... Nu, no, tinere, eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneavoastră și te rog, când vorbești cu mine, eu. să nu te agiți așa eu. și așa mai departe. Nu adică dumneavoastră să o, -o chiar atât de prost ca să-ți de mine. Adică pământul meu spui că al Dumitalei ce că ne vrea pe deasupra Acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata omenește? Ia stai, ia stai! Poiana boilor e a noastră și nu o dau, nu o dau nici o stai, asta mă vedea noi, am să vă arăt în fața judecații! Ia stai, ia stai, ia stai, ia stai, în fața judecații! Dragă domnule, până ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe, n-ai decât, ești un Cârciogar! Da, un cârciogar! A, Tot neamul vostru am cu chichii și cu judecte. Nu te rog să faci multe dată să nu te împace neamul meu, auzi? Toți din neamul lomovilor, au fost amenciți și n-a fost unul dintre ei care să fie fost dată judecată pentru de lapidare la urge de, la unche, unche de a, -a, da, da, da, Toți din neamul vostru al lomovilor! Au fost niște zmintițe. Bunicul Dumitale bea de stinge. <laughs> iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe. La, o să parcă mama Dumitale nu era strâmbă. Oh, da, da, au, au, mi s-a pus un Apă, apă. Iar, iar dumneata dacă apă. vrei să știi, ești o viperă. A -a. Un fățarnic. Un vitlern. Așa a -a. să știi. Mor. Abia am te mai prind că-mi calci praga, Ui? Să nu te mai prind. Și de ne tu că se, dracule, tu că se canania, dracule, caragiosa. E menico, nu de mai încredere în cei buni. Pocitania, după ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții. Așa. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta, să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe. Care cerere? Picot, mă știi? Nu. Am venit să te pe tine. Samo Ciara pe mine? Nu. De ce nu mi-a spus înainte? Da, să te știu cu frate. Pentru că un carnat, un zgârciog. Ciara, pe mine, cheamă-mă înapoi, cheamă-mă. Adu-l înapoi. Oh, Întoarce-l! Oh. Întoarce-l, nu-i rău! Oh. Întoarce-l! Oh. de mine! No, no, no, no. Mi-a scos sufletul! Am Ei. să mă împușc! Am Ei. să mă înspânz! cheamă-l! Îndată, da, Nu urla, să mai! Ah. urla! l Ce-am făcut? Cheamă-l înapoi! Haide-l, că vine, vine, ah. vine! Și așa mai departe! La la dracu să-l ia! O, oh, Mare pacoste este să fii tatăl unei fetele de măritat. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate din pricina ta. Nu mai ata! nu mai ata! E poftim! E poftim! Uite, eu sunt de bine! Acum vorbește tot cu Dâns! Poftim! ne Iar ne Știi, ne-am cam aprins, așa și. Știi m am adus acum aminte. Hmm. Uh, Ce-i drept, e drept. Uh, da. Poiana boilor ea dumitale, da. Da, ah, tare îmbate bate inima poiana mea. Da, mea. da. Poiana aia dumitale. Ia, ia. Ia așez, te rog. Ia așez. Uh, am, am fost nedrepți cu dumneata. Știi, eu adevărat. am făcut-o din principiu. Da, Adică eu nu țin atât la pământ cât țin la principii. Da, foarte bine, foarte bine. Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi. Da, sigur da. Bunica mă tu și Da, sigur. Că... l-a dat săralor bunicii bunicii tatălui dumneavoastră. Gata, tale. gata, gata, ajunge cu asta. Nu, dar vreau să spun. Gata, da. ajunge cu asta. Așa. A, încep să te pregătești de vânătoare? Da, stimată Natalia Stepanovna, la cocoș de munte. Îmi imaginezi nenorocirea ce a dat peste mine. Ugadai. dai. Așa. Al meu. Așa. Pe care o știi? O știu. Șchiopață, de mine. Trebuie să și fi sclântit piciorul. Să-i fi mușcat ceilalți câini, nu știu, așa, oh, în, câine, în nu se mai află, oh, oh, nu, nu, nu, nu mai spun de bani, i-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble. Ivan Vasilievici ah, l-ai plătit mai scump decât face, acest... păi tata a dat pentru otcataia no. al nostru, Uh, 85 Man. de ruble și. Uh, otcataia e mult mai bun. Eu, eu am. o, o, o, o, o e mai bun ca o gadai? nu da. mai spune. Uh, uh, uh, o cataia nostru e. e câine de rasă, P Cu de... părul lung, uh, pe când grășcatul uh, dumitale bălțat, nu te poți descurca unde se trage. Păi, cu păi, e bătrân și e urât, și e potate, Păi, nu păi, pătrun, e... bătrân, bătrân dar pe păi eu nu-l dau pe 5 catai, da, de dumneavoastră. Păi, păi când ca o dumneavoastră găsești ce vrei, pe păi, mai mult de de și de, de 25 ruble nici nu face. Ivan Vasilievici, azi a intrat duhul în dumneata sau așa. Păi, Bănesco, ce ai șt că poiana boilor, adămitale? Bacă urgada, e mai bun decât pot da. Știi foarte bine că o catai e de 100 de ori mai bun decât ce? prostă. No, ultimii date gatai. Atunci de ce mă mai continui? O scataie mai pute decât tu, nu mi adevărat! De ce se așa domișoare? De ce Gata ce? Ce poți? Poți scoate pe oricine din fire. Mm. Să la semuiești? Pe o gataie al care nu mai pun de împușcat cu o scataie al nostru. Să iar ce unul nu mai pot urma discuția asta. Ah, palpitați. a nu mai uitați ce. Eu nu să stați, să stați. Până n-ai să recunoști Caut scatai e de 100 oh, de ori mai bun ca un gadai al Domitalei. Sta, din partea mea pot să te scatai al lumii, poate să și crape. Ce? Da, ta ta ta. Fii tu Domitale de o gadai, nici măcar n-ai nevoie să crape, fiindcă și așa e o mortă cine. Stați, ah, stați, că mabucă o navală. Nu n-am să dau. Nu n-am să dau. Ce Da. Tata! Da, Tata, da. da, da, da, spune tu sincer! Da. Da. Care din câini da. e mai bun? Otcatai al nostru sau ugadai al lui? Otcatai no, e câinele cel mai bun și așa mai departe. Spune, acum, spune pe conștiința dumneavoastră. nu e mai bun ugadai al lui? Dar liniștește-te, scumpule. De no, dar nu mai uite ce e. Uh, Ugadai al dumnitare are și el calitățile. Vedeți? Da, da, da, Însă, Dacă vrei să știi drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân oh. și are cleștile E oh. un oh, Ia, ia l-am stai, stai, stai, stai să luăm faptul. trebuie. Oh. voi te rog să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Amarusca, Ugadai alerga ureche la ureche cu razmahar. Răspun, dar câinele contele, pe când o scătai al dumitale. Rămânea în urmă conversa. rămas în urmă, fiindcă vetaful de câine al contelui a dat în el cu. A mea, a dat, dat, și de ce. Stă scris în pe urmele de Nu mai a dat trebuie ca un merg pe. Asta nu e adevărat. Uite, ce drăguță. Ien s-a foarte ușor și tocmai de aceea te-a să lăsăm discuția asta. Au dat în de ciude. Fiindcă toți se uitau cușini la un câine bun Care nu e al lor Toți erau a. -a, de inimă. Nu, Eu nu mai simt picior Eu nu mai pot nu mai Dar pot. ce fel de vânător ești dumneata Auzi, bătăi de inimă Bătăi de inimă, <laughs> bătă inimă. Zul așa ce fel de vânător ești dumneata a. Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea Dacă să alegi călare Numai că să te amesteci în discuții Despre câinii altora și așa mai departe Uite. Mie unul să știi că mă sare foarte ușor Sandra, așa că e mai bine să punem capăt acestei discuții. Da. Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar... Un vânător ca lumea. Un vânător. Ia, de acord. Păi, după ca ti ne-o tai, ești la vânătoare, numai așa. Ca să te lingușești pe lângă cote. Deci, ești tot felul de. -i. Deci, da, ești un intrigant. Ia, ești, Ia, intrigant. ești intrigant! Single! Nu poți! Ești intrigant! E zis! Să stai! Uite, vezi scrabul asta de pușcă? Să știi că te împușca nu. pe o potrnică! Nu! De te rog, te rog! Toată lumea știe că. O, bă, ai inimă! Toată lumea știe că nu poți să-ți atribuie tale să te bețe! Făi, tu ce? Ah, da ce tu nu ieși sub apă cu menajerii? Mor, mor, chematul doctor că mor. Vânător ești! Vânător ești! Deci nu-i știi măcar să te ție în șa. Uite, vânătorul meu. Tata? Da, da. ce-i cu el? Tata? Uite-te la el, tată! Aule. Oh, uh. i în basinia lici. Oh. i în basinia lici. Mi-e oh. rău. Oh. Ce? Bănăbuș. A murit? Aer. Oh. Oh. Oh. A murit?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 te că pare să-mi bea apă, bea, bea, bea, așa, bea, bea, bea, bea, Nu În fața ochilor văd stele. O -o -o. Unde mă aflu? Însoară-te, Însoară dar cât mai repede și du-te, du-te în ia și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul, numai să mă lăsați în pace. hai să sărutați-vă și lua mă, da. Primesc! Sărutați-vă! Ce? Pe, pe cine? Ah, îmi pare foarte bine. Îmi dați voi să mă ridic tine mai... -o -o. Ah, dar despre ce vorba? Ah, Natalia Stepanovna. Ah, dar sunt fericit. Și eu. Și eu sunt fericit. Oh, parcă ah. mi s-a luat o piatră de pe inimă. Totuși. Doamne. Totuși. Recunoaște -o măcar acum că Ugadai e mai prost decât tot Catari Mai, mai bun. Nu, e mai prost. Mai, mai e bun. mai prost. Mai prost. Gata. Gata! <gânt> e fericirea conjugală. Aduce șampanie! Șampanie! Martecul Lebedei, interpretează George Constantin Valentin Uritescu.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 Se si vede che ti hai chiarito bene, dai a dormire per scena. Bravo sì, si. bravo. Eh, frumosso, sciate. Ehi, barca! Petrusca! Petrusca! Ah, L'azzo addormibile, stai macchina, inizi i pene di uomo, darei come au plecat și te pămânești că au închis și teatru Afurisiții. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atât vin și bere că... și E îmbătrat, nu-i ce nu știi bare de ce. Oh, Dumnezeule, dar, Pătișalele mă dor, capul în vâșghi. Mai ia cu frig. Dacă nu-ți de sănătatea ta, ai bare mină de bătrânețele tale care ai Am 68 de ani bătus pe muchi. Nu mai mai să întoarce. Gata, gata, cupa s-a golit. N-a mai rămas decât o picătură pe fund. <laughs> Moartea nu De departe. De 45 de ani sunt actor și parcă văd teatru noaptea pentru prima dată. Eu te uite. Nu se vede nimic Dar nimic nu se, se zărește nițel cușca Suflorului Loja oficiana, Dar încolo-i Chipează unde... O groapă neagră Și fără fund, parcă ar fi un mormânt. Oh Ce frig, e. Ce frică trage din sală Ca pe hornul ne E gata! Petruj, da! Ah, unde suntem, sunt pierițați, la 60-60 de ani. Oamenii se duc la biserică să se pocăiesc înainte de moarte pe când tu... Ba a și sila de mine. Mă duc repede să mă schimb. Mi e gata, zomai așa. Ce? Ce? Ce? Ce? Ce Eu sunt. Suflorul... Ai, care e? Nichita Eu să învăț să-l văz! Dumnezeu! tu ești Nichitus. E, ce-i cătirea? Ce Noaptea. dorm în cabină. Dar vă rog să nu mă spuneți la Alexei Fomaci. nu <c> n-am unde să mă culc. Doamne, Dumnezeule, doamne, Nichitus. <c> M-au chemat la rampă de 16 ori, 16 ori mi-au trimis trei coșuri cu flori, toți erau în extaza. dar nu s-a gândit niciunul să-l trezească pe bătrânul asta pe și să-l ducă acasă. Oh, Vă zile, Sără mama no. mea, o suflet se chinuie. Nu, nu, nu, no, nici tuști că nu pleca. Nu pleca. Este putincios. Deci, mi-a venit vremea să mor. Și mi-e frică. Mi păi, scrie-vă, zic. Vremea nu. să vă duceți acasă. No, vă no, no, no, no. Nu, acasă. nu, nu, nu. Nu mă duc acasă. Doamne, n Am casă. Doamne, n-ați uitat. Cumva am unde stați? Nu vreau să mă duc acasă. Acasă, singur. N-am pe nimeni, nici tuști am să mor nimeni nu o să-și aduc aminte de mine. Ei, da, cine are nevoie de mine, cine mă iubește, nimeni nu mă iubește, Michi Publicul vă iubește, Vasil Vasil. publicul. Da, publicul a plecat de mult, doarmește, a uitat de păiața lui, nimeni nu are nevoie de mine, nimeni nu mă iubește, Ne n-am copii E ne E, mai mari sunt Eu, om, sunt viu. În vinele mele curge sânge în apă, Snor înichitușca. Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ah, ce chip șeram. Frumos, plin de demnitate. Curajos, înflăcărat. Unde sunt toate astea? E, și ce artist am fost, Nikit Și acum, mă uitam din aur în groapa asta. Mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, Nikit Ușca. Entuziasmul tineriții, încrederea, pasiunea, dragoste pentru femei. Oh! femei Femeile Nikita. E vremea să vă duceți la culcare, să le vasele. Când eram actor tânăr, când abia am început să-mi semeau să -mi având, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă. Subțiri ca o trestie.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 I-am căsut în genunchi cerșindu-i fericire de a-mi fi soție Și dânsa mi-a spus Lasă-te de teatru Ah, Precep, putea să iubească un actor Dar să-i fie soție niciodată Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă Vasile. Că totul e fantezie și minciună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 după povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tinera fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără cel, fără să mai mă uit înainte, am făcut pe măscăriciu, pe paiața, pe croul. Pervertă mințile și totuși ce artist mare, ce talent mare eram.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 Dragul meu, hai, hai, hai, liniștește-te, Dumnezeule. Hai, și când te gândești, ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câte simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în acest piept. Bătrâne!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 E rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze. Ce zici? Stai, stai, ia ascult fragmentul ăsta din Regele Fi atent, fi atent. Cerul-i mohorit. O. Tună. Fulgeră. Cerul se deslânțuie. Uite! Suflați pân' vor crăpa obrajii vânturi! Suflați! Înfuriați-vă mai tare! Voi, uragane! Cataraște! ce-ți peste clopotnițele noastre! Sfârlează să lănecați valuri, Voi focuri de pucioase iuți ca gândul! Ștafetele trăsnetului care despică vechei stejari! Hai pârjoliți-mi aceste timple albe! Hai tuneta toți scutuitori! Sfârmă globul! Ți pare la naturi să le spulvere, și să se risipească în ne vinze și să scoate în oameni cunoștința. Dăm replica, dăm replica nebulului. Hai, hai că nu mai poți să aștept Stai, stai, la căldurică în casă E mai bine decât afară oh. în ploaie Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea oh. E o noapte cărea nu-i pasă Nici de înțeleg, nici de nebul Hai, urlă <coughs> Scuipă Ars Sâșnește Varsă Voi ploaie și furtună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 să mai zicem ceva da, da, da, da, da, da. încă ceva încă ceva Vasile, Vasile. să ne, să ne amintim vremurile de, de mult <laughs> uite un fragment din hamlet de exemplu ah. oh flaute ah. dacă să unul văd și ca să îți sprăvesc cu voi de ce tot îmi dai târcoale de parcă ai vrea să mă prinzi în las <laughs> dacă datoria mă face în <laughs> dragostea mă face necuvincios nu prea înseze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 nu-l poți face să vorbească. Dar naiba! Cum închipui că sunt mai ușor de mânuit decât un fluier? Poți să mă iei drept orice fel de instrument, oricât mai suci, tot mai să mă facă când. Bravo, bravo! bravo.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 Oh, Doamne! Doamne, Dumnezeule, Doamne! Ascultă-mă acum, câtă gingășie și grații, ce muzicalitate! Ia, ia, ia, ia. Liniște, liniște! Ucraina noapte tace lin, pe cer cresc licăriri de stele. Văzduhul i-a de plin, doar frunzele din plopi. Doar ele se clatină în argin bătând. Ce-o fi? Se vede că s-au întors Petrușca și gorca. Ce talent aveți, vasări, vasări! No. Veniți talent... în coace, vulturii mei! Veniți în coace! Nu există, bătrânețe! tot e prostie, iureală. De ce plângi? Mighitușca, de ce plângi? Ești prost, mă. Prost ești, mă, bătrâne, mă. Dar ce-s lacrimile astea, mai. De, de, de, de ce te uiți așa la mine? unde e artă? unde e talent? Nu-i nici bătrânețe, nici singurătate, nici boală, până și moarte, e ceva relativ. Nu, da. nu, no, no, Mighitușca. Mighitușca, când e cu nostru, s-a sfârșit, gata. S-a dus sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un cui de tu, tu ești o ce, o ce bătrân de teatru, suflor. Mihitușca! tușca, îți adus de fragmentul ăsta din lume? ia. Adio, fericire! Adio! Oști cu coifuri și panașe și lupte vitejești, Unde mândria e o virtute. Adio, nechezatul de-ar îngoană, Voi trompete și tobe și voi fluiere de luptă, Adio, stăgrejesc, gregesc și orice slavă, Plăcerea de-a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii de a adevărat talent... Da,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 Ați ascultat trei piese de Anton Pavloviș Cehov Traducerea Mihai Sorbul și Neal Toscanii. Distribuția a fost următoarea Smirnov George Constantin Popova Dana Dogaru Luca Mitica Popescu. Ciubukov, George Constantin. Lomov, Virgil Ogașanu. Natalia, Virginia Mirea. Vasil Vasilevici, George Constantin. Nikita, Valentin Uritescu. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Negoe. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia artistică Dan Puican.